9-28, שלום לפליאה אוריה. שלום. מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב. בוקר אור, עדיין רווקה? אה, כן. <laughs> רווקה וגאה, ודתייה, נכון? יש לומר. כן. אוקיי, אז בואי נתחיל אה, ב... את הסיפור אה, מתחילתו. אה, זה היה כשהיית חיילת וביקשת לטבול ומה קרה? אה, זה היה, האמת, לפני שעוד הייתי חיילת. Mm -hmm. רציתי, אוקיי, בפעם הראשונה שרציתי לטבול במקווה, הלכתי עם אמא שלי, אמא שלי הסבירה לי את כל ההלכות, כל מה שצריך לדעת, ונסענו לתל אביב. חשבנו ששם יהיו פתוחים יותר אולי, חששנו שאולי יהיה איזושהי בערב, אבל אמא שלי אמרה בואי נלך לתל אביב. נסענו ביחד לתל אביב, זה היה וכשהגעתי למקום, אז הבלנית הסתכלה עלינו, ושאלה אותי, תגידי, את נשואה? וישר אמרתי, לא, אני לא נשואה. אז היא אמרה, אני מאוד מצטערת, את לא יכולה לטבול, ואמרתי לה, אבל אני רוצה לטבול, ואז היא אמרה, התחילה להטיף לי מוסר שאיזה מזעזע וכמה זה נורא שרווקה רוצה לטבול ואלוהים ישמור. לא, אה, בואי נגיד הולכת. את המילים המפורשות, אוקיי? כי הרי בשביל מה טובלים בעצם? בואי נסביר למי שאינו מן העולם הדתי. אוקיי, ו... אז... אז... שאני אסביר בכללי מה זה מקווה ואיך כן, אני קשורה. על... כן, כן, okay, למה? Okay. מקווה זה איזשהו טקס של התרחצות באיזשהו מקור מים, שיש כל מיני כללים איך אפשר ליצור את המקור מים הזה. שבעבר, כשהיה בית מקדש, אז היה נהוג לקבול מכל מיני סיבות של טהרה, אם זה אחרי, אני לא כל כך בכל מסעי, אבל היו מלא מלא סיבות, וכולם טבלו, גברים, נשים, רווקים ו... וכו'. Uh, היום מה שנשאר, כי הדבר היחיד שנשאר, שהוא הכרחי, שהוא חובה הלכתית, זה טבילה לשם סערת uh, המשפחה, שזה לאחר הנידה של האישה, זאת אומרת, לאחר המחזור החודשי, סופרים שבעה ימים נקיים, ואז סובלים, ואז אפשר לקיים מכסים. Mm -hmm. זאת החובה שנשארה. אבל מעבר לזה עדיין יש מנהגים שונים, כמו לטבול בערב יום כיפור, כמו לטבול לפני העלייה להר הבית, אצל נשים, ואצל גברים יש מקווה ש... פתוחה להם תמיד, בכל גיר, בכל מצב, מתי שבא להם, וזה לא, אין פה שום חובה יפתית, אבל זה מנהג שעדיין אפשר לקיים. אז זה המצב היום. רגע, אז בואי תחכי איתנו עכשיו, עם השיעור הקטן הזה, כי יש לי עוד איזה כמה שאלות, גם בעניין הספציפי וגם בכללי, אבל אני הולכת לעדכון החדשות ונחזור אלייך. קובי ברקאי עם החדשות מירושלים, 9 ו שלום לכם, הנה העדכון מחדר החדשות. בית המשפט המחוזי בתל אביב, כדי להיערך בעקבות מותו של עד המדינה ש"ד. המשטרה עצרה אב מהרצליה בחשד שהיכה את בנו בן 13, בעט בו והצליף בו בחגורה, רק משום שהילד סירב לקבל תרופה. חבר הכנסת משה פייגלין בא להר הבית וביקש להיכנס לכיפת הסלע, אך לטענתו מנעה זאת ממנו המשטרה בטענה שהמקום מצוי בריבונות הוואקף. צה"ל פתח את מעבר כרם שלום להעברת סחורות לרצועת עזה, אך בצד הפלסטיני אין מוכנים לקלוט את המשאיות. בפורט סעיד נהרגו הלילה ארבעה בני אדם ויותר מארבע מאות נפצעו בעימותים בין כוחות הביטחון למפגינים. במסחר במטבע החוץ הדולר מתחזק ברבע אחוז לעומת השקל ונסחר בין הבנקים בשלושה שקלים שבעים ושלוש אגולות וחצי. התחזית קר יותר. זהו העדכון מחדר החדשות. 932 כאן בסדר יום, אנחנו בשיחה עם פליאה אוריה, שהיא רווקה ודתייה, ומנהלת מלחמה על זכותה לטבול במקווה. והתחלת לספר איך בפעם הראשונה הגעת למקווה, והבלנית, שזוהי האישה שמתפלת את המקווה, נאמר, שהיא פשוט אסרה עלייך להיכנס, והסבירה שלמה בעצם. היא הסבירה, בהתחלה היא לא הסבירה שום נימוק, היא רק אמרה שזה נוראי, זה נוראי, זה נוראי. והתעקשנו שאם בכל זאת היא תיתן לנו, היא לא תשגיח על האימא שלי, תשגיח עליי, היא רק תיתן לנו להיכנס, היא לא צריכה לעשות שום פעולה, היא לא צריכה להגיד שזה קשה, כלום, רק צריכה לתת לנו להיכנס. ואז היא ממש אמרה, תקשיבו, אני הייתי עושה ואני באמת מפחדת על הפרנסה שלי, שיפטרו אותי, יש איסור, הרבנים אוסרים. ואני, ואני לא יכולה לתת לכם להיכנס. כשהמשכנו להתעקש היא אמרה, אני, אני אפילו חושבת שאתם אולי מרגלות, אתם יכולות לדווח, אני מפחדת, אני חושבת שאנחנו... מרגלות ש... שעבנות... שאתם, של, uh, שהרבנות שלך כדי לראות אם היא את התקנות או לא. ונאמר, יש הנחיה מפורטת בחוזר מנכ"ל של משרד הדתות, מאי 1999, נכון? נכון. למנוע מגרושות אלמנות רווקות ופנויות לטבול במקווה, וכן למנוע מגברים לטבול במקווה נשים בכל שעה שזה ברור. Um, אוקיי, אז מה את עושה? זה קרה כבר לפני חמש שנים. לפני ארבע שנים. ארבע שנים, לפני אוקיי. לפני ארבע שנים. אז אוקיי, אז באמת מאותו רגע הבנתי שאני לא יכולה סתם ככה לבוא למגוון, אני צריכה בעצם להיות נשואה. אז אני מתחפשת לאישה נשואה. זאת אומרת, כיסוי ראש, חצית ארוכה, חולצה ארוכה, כדי שאני אראה דתייה ונשואה, כי זה סממן מזהה. וזה מה שאני עושה. ואיך את מרגישה עם זה? אני מניחה שבכל זאת הרי... כל עניין המקווה הוא סוג של טקס של טוהרה, שזה גם משהו שאת... שע... הוא בינך ובין עצמך, נכון? והנה, נכון, את אני... צריכה להתחפש שורה... ולשקר כדי להגיע לשם. נכון, זה, זה באמת, זה תחושה נוראית, ואין שום סיבה שאני אצטרך להיות במצב הזה, שאני צריכה כל פעם להתחפש. אני כל פעם גם ממציאה סיפור כיסוי, שלא פתאום יתקילו אותי, שאלו אותי כל מיני שאלות, תמיד יש לי בראש תאריך נישואים פיקטיבי ו... וכולי וכולי, וזה מאוד... זו סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, זה... המקווה זה טקס שאני מאוד אוהבת, ובלי שום קשר למערכת היחסים שלי, אני הייתי רוצה להמשיך לעשות את זה כל חודש בשביל עצמי, זה באמת, זה דבר נפלא. זה בא ביחד עם, עם הסיוט הזה, אני קוראת לזה סיוט, כי זה כל פעם למצוא מקום אחר שלא יכירו אותי, שלא יזהו אותי, שלא... זה, זה נורא, וזה, ואין שום סיבה, המקוות, יש, יש מקווה בכל עיר, זה כל כך... נגיש מצד אחד וכל כך חסום מצד שני. Mm -hmm. ואת צריכה כל פעם להמציא סיפור כיסוי, מתי התחתנת, איך קוראים לבעלך, כלומר זה שקר תמידי, זה הדבר הכי לא מוסרי שיכול להיות. נכון, נכון, זה, אסת, מה זה לא מוסרי? כאילו יש... אה, אני, אני רוצה לטבול, זה מבחינתי הכי חשוב. לרוב גם לא שואלים שאלות, אני באה mm -hmm. כאילו מחופשת ו... לרוב הבננית לא תשאל שאלות, לפעמים היא שואלת כי סתם כי היא נחמדה, כי היא אני מרגישה ששואלים מתוך איזשהו חשד, אבל uh, לא, לא תמיד יוצא שאני באה ואני צריכה באמת להתמודד ולשקר. לפעמים זה קורה וזה זה באמת נורא. אוקיי, okay, והגשת בג"ץ, יחד עם קולך uh, ומרכז צדק לנשים, נכון? נכון. Uh, תהליך ארוך ובירוקרטי? שהחל בדצמבר 2011, והדיון הבא... התחיל עוד לפני, התחילה כשאני, אני בהתחלה פניתי אליהם במאי 2010. כן, זה רק ללמד שהתהליך הזה לוקח הרבה זמן, והדיון הבא אמור להיות בתשעה במאי 2013, שזה ממש בקרוב. נכון. שהציפיות שלך מה? שבית המשפט, מה? הוא זה שיקבע את ההלכה פה? כי הרי זה ממש זה, מערב את... אה, אה... לא, אני ממש לא אומרת שהוא יקבע את ההלכה. ההלכה קודם כל ההלכה פה אפשר להתווכח אבל לא בשביל זה אני באה לבית המשפט. המשרד לשירותי דת צריכה לספק שירותי דת, זה התפקיד שלה, זה ממומן מכספי ציבור. היא צריכה לספק אותם ולא למנוע אותם. עכשיו, ניקח לדוגמה מסעדות כשרות. נגיד מסעדה שיש לה כשרות חלבית. האם שואלים בכניסה בן אדם שנכנס ורוצה לאכול, תגיד, אכלת בשר? מתי לאחרונה אכלת בשר? כמה שעות אתה שומר? למרות שיש איסור הלכתי מאוד ברור שאסור להגיש אוכל חלבי למי שהרגל אכל בשר יהיה. זה ההלכה. אבל עדיין, זה לא הסמכות בכלל של השירות הזה לברר בכניסה מה עניינו של כל אחד. הם צריכים לספק אוכל כשר, זה התפקיד שלהם, סודנו במקווה, הם צריכים לספק מקווה, כל מי שרוצה לבוא, שיתבוא, אני לא מבקשת שיבנו לי משהו חדש, אני לא ממציאה פה שום דבר. בואי נגיד שלום לשר לשירותי דת יעקב מרגי, שלום לך. בוקר טוב, לאכול כל המאזינים. מה גישתך לנושא? אני אסביר לך, אני ענייני ואני גם אתן קצת ביקורת על הצורה שזה מתנהל, אני אסביר לך. קודם כל, כל הבלניות בארץ. מונחות לא לשאול שאלות ולא לשאול שאלות. תקשיבי, כשיושבת בחורה, אני לא מכיר את, לא את ה... לא מכיר את המקרה, לא רוצה להטיל לא רוצה לערער את האמון, או אם יש לי אמון בה, אין לי אמון בה. אין לי ספק, יש, יש פה נימה של מאבק אידאולוגי, לא מעבר לזה. יש מקרה אחד, אחד, וזוכה כרגע לשידור ציבורי, זמן רב, ממושך, על דבר שהוא לא מהותי, אז סלחו לי. יש לי ביקורת על הצורה של זה אני... למה לא, זה? לא, אבל לא עכשיו ברגע זה ענית משהו שהוא לא, לא ענייני לחלוטין הקשפש, קשקשת? למה אתה להיות... מגדיר דברים אחי. של בחורה שדיברה בנימוס אני קשקשת? אני רוצה להיות הכי ענייני ותני לי, ואני את הגישה שלי זה לא סוד, מה לעשות הוא נושא הלכתי, נושא של טהרה, נושא זה קמו בשנים האחרונות ובאו בנות שהן רבוקות, גרושות, אלמנות, רוצות לטבול עושות זאת בדרכיהן אף בלנית לא חוקרת ולא שולבים. מה זה בדרכיהן? מתחפשות לאישה נשואה? לא, סלחי לי, לי. לא, תסגל לי, תסגל לי, לי, לא לי, אני רוצה לא לדעת. לא, אם לא תתני <ספח> לי להשלים, אני אתן לכם שואלות. באותה סבלנות שנתת לה את הבמה. עכשיו, הבלניות עושות עבודתן נאמנה. ערב ערב ושעות לא שעות, במסירות נפש אדירה, ולא חוקרות ולא שואלות. אני אגיד לך גם למה לא רוצה לערער אמון. לא צריך להתחפש כדי להגיע למקווה. יותר מ-45% מהאוכלוסייה, יותר מ-45% מהאוכלוסייה, רגע, רגע, פליאה בואי נאפשר לשר מרגי לענות על הדברים, ואחר כך... יותר מ-45% מהנשים בפוטנציאל של והן לא דתיות, והן מסורתיות וגם חילוניות, ולא צריכות להתחפש. לא צריכות להתחפש. ולא צריכות לעשות הצגות, ולא צריכות, לכן יש לי... יותר עניין... מ-45% מהטובלות <laughs> הן <הם> חילוניות? <laughs> <laughs> אני אומר לך, אני עשיתי מחקר בזמנו בבאר שבע, כשהייתי ראש מועצה דתית. באה אליי, רוכבת אופנוע עם בגדי אופנוענית, עם קסדה, ודיברה איתי, ואני מודה לה על השיחה הזאת, דווקא לי בדלת, ואמרה לי, סלח לי, אני רוצה לדבר איתך באופן יש לי, <laughs> יכולה לדבר באופן יש <laughs> לי. היה ושהוא, באמת היה ישן ולא משופץ, היא <laughs> <שאני בא>, בדיברה אליי. <laughs> ובזכותה א', אני בכלל שיניתי ובחנתי את הגישה והתברר לי שרוב רובן של הטובלות בבאר שבע לא, לא נמלוט עם הציבור הזה, כי תתפלאו לשמוע. אם הציבור שאנחנו מקצגים אותם כמסורתיות, חילוניות, כיפות שקופות, בלי כיסוי רוט, היא לא יודעת אם, אם המקרה נכון או לא נכון. תראה, יש בגץ בעניין, ובגץ יפסוק אם המקרה נכון או לא נכון. למה, אני מאוד מודה. בגץ הוא, מודע... הוא לא חוקר, בגץ הוא לא חוקר. אבל הוא יפסוק בעניין הזה, אתה יודע, הדברים ש... יבואו לפניו, הוא יפסוק, ושיפסוק מה שיפסוק, ואנחנו שומרי חוק בניגוד לאחרים, מקבלים את הכלים הד... הדמוקרטיים, ובמיעוט שאנחנו נמצאים פה, גם בבג"ץ וגם בדבר... okay. ב... בזה, אנחנו נקבל עלינו את הדין, מה לעשות? Okay. אבל לבוא ולומר, לבוא ולומר שהבלניות במי יושבות וטוחנות וחוקרות ויורדות לפרטים, רבותיי, אנחנו מתמודדים עם מאות אלפי טובלות בשנה, מקבלים רק ברכות. הדברים מינימום, ברורים לחלוטין. השר מאיר גיבורים לחלוטין הוא ברור לגמרי, ופליאה אנחנו... זהבה, קצת מחשבה על זמן שידור יקר של הציבור. אני, לטעמנו זמן השידור היה ראוי, וההסברים שנתנה פליאה והצורך שלך להסתלק מן השיחה הוא ברור. לא, אין בעיה, בשמחה, אבל גם לטעמנו זמן השידור היה ראוי. אני אומר לך, אני אומר לך, קרן, אני הייתי שומעת את דליה יאירי, סלחי לי על זה שאני אומר לך. ובשנים האחרונות עברתי לגלי צהל באותה שבוע. אני צר לי באמת שאנחנו מאכזבים אותך, השר מרגי. בגלל התכנים המגמתיים. אני צר לי מאוד שאנחנו מאכזבים אותך, השר מרגי. תודה רבה עליך שתודה. ואנחנו מאוד מודים לך שעלית לשידור. פליאה אוריה, אני מודה גם לך שדיברת איתנו. אני יכולה להגיד משהו אחרון, זה פשוט מאוד הפריעו לי, הרבה דברים שהוא גם הם לא קשורים כל כך למציאות שאני חווה, אבל זה שהוא שאני חילוניה, ואני לא דתייה, זה לא נכון, אין לו מונופול על הדת, קובעים פה מי זה בן אדם דתי. פליאה אוריה, ונודה לך מאוד שדיברת איתנו ונעקוב אחרי הסיפור שלך. תודה רבה. פרסומת.